Əvvəlki şərtlər arasındakı fərq Əvvəlki şərt ticarətinə bağlıdır. Bu şərtlər isə ticarət edənlərlə bağlıdır. Onlar öz tərəfindən şərt qoyur. Bu şərtlə o şərtin fərqi, birinci fərq, yazın. Birinci fərq odur ki, Əvvəlki o 7 şərt Allah və Peyğəmbəri tərəfindən təyin olub. Bu şərtlər isə Hər bir xadir, müştəri qoya bilər. İndi keçəcəyimiz şərtləri hər bir, hər tərəf, yəni hər iki tərəf, həm satan, həm alan belə şərt qoya bilər. Bu şərtləri indi keçəcəyik. İkincisi, ikinci şərq, əvvəlki şərtlərin olub-olmaması ilə hizarətin səhih olub-olmaması həll olunur. Yəni, əvvəlki şərtlərdən biri olmasa, tizarət batil olur. Amma indi keçəcəyimiz şərtlərdən biri olmasa, tizarət batıl olmur. İndi keçəcəyimiz şərtlərin tizarətə heç bir dəxli yoxdur. Əlavə olan şeylərdir. İkinci fərq buyur. Deməli, əvvəlki şərtlərdə tizarətin batil olub-olmaması həll olur İndi keçəcəyimiz şərtin isə buna heç bir dəxli yoxdur. Üçüncü fərq, Əvvəlki şərtlərdən heç birini ləğv etmək olmaz. 7 şərtən birini götürərsə ticarət batıl olar. 7isi də olmalıdır. Amma indi gətirəyimiz şərtlərdən hamısı da olmasa olar. Heç yani ki biri ikisi, heç biri olmasa da olar. Sonuncu fərq əvvəlki şərtlər etibarlı şərtlərdir. Hamısı. Çünki bunu Allah və peyğəmbəri təyin edib amma indi keçəcəyimiz şərtlər bir qismi etibarlı bir qismi etibarsızdır batil şərtlərdir tazirdir, müştəridir istədiyi kimi aqlına gələn şərtli qoya bilər ola bilər ki düz olsun, caiz olsun ola bilər ki batil olsun Ve onu da araşdıracaq izah edəcəyim bu şərtlərdən məsələn bir ki Bu maşını sənə satıram bir şərtlə ki, onunla mən falan şəhərə gedib qaydım, sonra sənə çapacaq, sonra sənə verəcəm. Belə şərt qoyur. Və ya evi satır, şərt qoyur ki, bir şərtlə ki, bir ay o evdə qalacağam. Bu cür şərt qoymaq caizdir, yoxsa yox? Yəzən də bu cür şərt qoymaq caizdir. Müştəri vəd verir ki, pulunu sonra gətirəcəm Satan şərt qoya bilər ki pulu gətirənə qədər bir şey bu qoy bu şərt də caizdir elə şərt kəsmək də caizdir həmçinin razılaşırlar mava almağa, lakin pulu yavaş-yavaş müəyyən bir müddətə ödəmək şərtiylə əgər müddət məlum deyilsə, şərt batildir e, ə vaxt Allah qismət edər, onda ödəyərəm. Belə şart qoymaq olmaz. Məyyən bir müddət təyin etməlidir. Yada, belə də deyə bilər ki, inşallah Allahın köməkli ilə Allah mənə yol atsın, verəcəm, onu ödəyəcəm və alacam səndən. Belə də caizdir. Amma nə vaxt Allah istəsə, inşallah, baxarıq, ödəyərəm, budur cür şart qoymaq olmaz. Vaxt verinməlidir. Kə radiyallahu anhə, Yəqən Barçal səlləmlən, Hədis rəvayət edir bu barədə ki, asanlaşana qədər, yəni yol tapana qədər, pul tapana qədər hər hansı bir malı tifatmaq olar. Qaibdir. Bu hamısına bir dəlil kifayətdir. Yazın, Bukhari dədi hədis, müsəlmanlar qoyduğu şərtlərlə ticarət edir. Qoyduğu şərtlərə görə ticarət edir. Peyğəmbər s.ə.v. bununla qəst edirdi ki, o şərtlər ki, halalı harama, haramı halala çevirmir. Caiz, mübah olan şərtlər. Tək dedim ki, əgər belə bir şərt qoysa ki, evi sənə satıram, bir şərtlə ki, bir ay mən orada yaşayacağım, o caizdir. Amma şərt qoysa ki, mən sənə evimi satıram, sən öz evində bir aylıq mənə yer verəcəksən, bu şərt satıram sənə, bu caiz deyil. Çünki bir dəfədə iki şeylə razılığa gəlir Bir Alverdə iki şey birdən razılığa gəlmək caiz deyil Həmsinin şərt qoyur ki Maşını sənə satıram Fulan qiymətə Lakin bir şərtlə ki Bu maşınla gedib İtirdiyim adamı tapım Ondan sonra ə, maşını sənə təslim edim Və ki, heç tapa bilmədi Yəni, qoyduğu bu şərt Məcğul olduğu üçün Batil hesab olmaz Həmsinin Yenə Belə şərtdə qoymaq olar Məsələn Odun alırsan Şərt qoyursan ki Bunu alıran bir şərtdən ki Doğrayasan Doğranmış vəziyyətdə alın Məqəzindən bir mal alırsan Ət alırsan Doğranmış vəziyyətdə almalı şərt qoyursan Qiyməti qiymətdir Ətin qiyməti bir şirvan 3 müəmmətdir tutar Doğradığına görə artıq pul almır. Sən yalnız şərt qoyursan ki, doğra, alım. Belə şərt qoymaq caizdir. Bu halda 2-3 şərt birdən qoymaq da caizdir. Məsələn, ağacı doğraddırırsan həmən qiymətə. Ağacı satır 5 manata, 5 manat verirəm sənə. Doğraddırırsan və dastafqə edirsən. Eh, nə? Belə şərt də qoymaq caizdir. Hər iki tərəfin razılığı olsa həmən ticarət səhiy hesabı olmur. Sonra Bir malı bir il müddətində satmışsan Ki bu 100 kilogram uğlanı 1000 dinara satıram 1000 dinarı bir ildən sonra verəcəksən Bir ilin tamam olmamış O sənə başqa bir şeyi satır O qiymətə Sənə əvəz-əvəz etmək üçün Belə şart olmaz, caiz deyil Bir ilin tamamında və ya 1000 dinarı qaytardıqdan sonra İkinci tərəf sənə istədiyi şeyi sata bilər. Lakin ödəməmiş, o sənə başqa bir şeyi satsın və bununla da əvəzini versin, bu daiz deyil. Bu cür şərt qoymaq da olmasın. Faltar satır, məsələn, 1000 dollar borcu da olmaz. 1000 dolları qaytarmamışdan gətirib onun yerinə başqa bir mal verir, ki bunu bununla əvəz edirəm, olmasın. Və yaxud evini satır, Bir şərtlə ki, evi satdıqdan sonra e, evi aldıqdan sonra sən mənə o puldan borc verəcəksən. Belə şərtlə qoymaq olmaz. Evi satıram sənə 10.000 dollara. Bir şərtlə ki, evi aldıqdan sonra sən şərt qoyursan. ev aldıqdan sonra mən sənə borc verim. 9800 8000 Udur şərtləm də satmaq olmaz. Mən sənə öz maşınımı 10 minə satıram, bir şərtdən ki, sən də öz maşınını mənə 5 minə satasən. Bu da caiz 10 minə sat, qulunu al, sonra 5 minə onun maşınını al. Belə caizdir. Amma mən sənə satıram bir şərtdən ki, sən də mənə satasan, bu cür avver olmaz. Həmçinin nikahda belə şeylər baş verir, baş verirdi cahilliyyə dövrü. Həlki də indi də belə şeylər nadir halda olsa da baş verir. Ki mən sənə öz bazımı verəm, bir şərtdən ki, sən də mənə öz bazını verəsən mən sənə öz qızını verirəm, sən də öz qızını mənim oğluma verəsən. Belə şeylər nikahda da baş verir. Və bu cür nikah şiğar adlanır və bu da haramdır. Belə nikah kəsmək caiz deyil. Və yaxud evi satıram sənə bir şərtlə ki, sən evini bir illi icariyə verəsən mənə. Bu, belə şərtdə kəsmək caiz deyil. Bu şeylərin hamısını ev, maşın kimi sal gətirirəm. Başqa əşyalara da siz Deyəsə də bilərsiniz, paltardır, ərzakdır, kitabdır və s. Hər bir əşəyəyə müqayisə edə bilərsiniz. Mən sənə filan şey verəm, bir şərtdən ki, sən də mənə filan şey verəsən. Belə olmaz. Dəyişmək ancaq misli olan şeyləri dəyişmək olar. Qeyd edirsiniz, hər hansı bir şeyi satır, şərt qoyur şeyi aldıqdan sonra ona ziyan dəyməyəcək. Bu şərt qoymaq caizdir, üçün məchuldur. Aldıqdan sonra ona ziyan dəyəcək, dəyməyəcək. Məculdur, Allahın qədəridir. Allah bilir, ziyan dəyəcək, ya ona xeyir gələcək. Yətirib baxa qiymətə satsın. Və qazanc əldə etsin. Bir dəfə alır, yətirir, satır. Ziyana düşür. İkinci dəfə yedib aldıqda şərt qoyur ki, elə mal verir ki, mən ziyana düşməyim. budur cür şərt qoymaq olmaz. Maldır, özün baxmalı canan pazara. Bilməlisən, diymətləri öyrənməlisən, hansı malı yaxşı gedir, bunu bilməlisən, ondan sonra alıb satmalısan. Amma şərt qoymaq ki, sən mən elə mal verməlisən ki, mən ziyana düşməyim. Budur, şərt qoymaq caiz deyil. Bu şərt qoyur ki, mənim sənə satdığım malı sən heç kəsə satmayacaqsan. Və ya mənim sənə satdığım malı heç kəsə hədiyə verməyəcəksən. Bu cür şərti qoymaq zahiz deyil, yalnız o halda ki həmən malı o satarsa və yaxud hədiyə edərsə sənə ziyan deyər o malı götürüb o maldan istehsal edərlər satarlar və sənin malın ölər satılmaz bu vaxt sən şərt qoya bilərsən ki, bir şərtlə satıram ki, başqasına satmıyasən ki, o ondan istehsal etməsin hədiyə etməyəsin, amma ki, bilsən ki, o satdıqda və yaxud hədiyyə etdikdə sənə heç bir ziyan deyməyəcək. O zaman şərt qoymaq caiz deyil. Həmsinin hər hansı bir malı satırsan, şərt qoyursan. Ki, iki gün ərzində pulu çatdırdın, çatdırdın. Çatdırmasan bu malı sənə satmayacaq. Məllir, kitabın müəllifi deyir ki, caiz deyil. Amma izah edən, şərh edən alim deyir ki, caizdir. Əgər məsləhətdirsə Çünki Alan şəxs 10 gündən 1 aydan sonra gəlib alarsa Satan şəxsə zərər deyə bilər O gələk tez bir zamanda onu satıb Gelib tezə mağalıb gətirsin Onu satsın belə, belə olarsa Bu cür şərt qoymaq olar 2-3 gün ərzində gəlib aldın-aldın Almadın başqasına saracaq Və yaxud Belə bir şərt də qoyurlar Ki Atam razılıq versə Fulan şeyli sənə sataram və yaxud alaram Fulan kəs razı olarsa Fulan şeyli sataram və yaxud alaram Bu cür şərtdə qoymaq Caizdir Belə şərtdə qoymaq Caizdir, kümün isə olarsa Yalnız o vaxt Bu malı alaram və yaxud sataram Məyyən bir mal alırsan Pulun əvəzinə Nəyəsə verirsən ona Qızıl saat Və yaxud qiymətli bir şey qoyursan ki, pulu gətirib ödüyərəm, sonra bu qoyduğumu götürərəm. Əgər pulu ödəməsən, həmən sənin qoyduğun malı satıb öz pulunu götürür. Amma belə şərt qoymaq caizdir yoxsa yox? Müəllif deyir, caizdir. Həmbəli məzhəbi ilə gedir müəllif. Deyir, caizdir. Amma izah edən, şərh edən deyir ki, əgər zaruridirsə, üstündə pul yoxdur. Sənəd qoyur ya qiymətli bir şey qoyur Yedir pulu gətirir Bu halda caizdir Belə bir şərt də qoymaq Olar ya olmaz barəsində İxtilaf ediblər ki Məyyən bir malı satdıqda Satıcı və ya müştəri Şərt qoyur ki Bu malın eybi yoxdur Bəraət qazandırır özünə Ki eybi yoxdur Eybi çıxdıqdan sonra müşteri ixtiyar sahibidir. İstəyər o malı qaytarar, istəyərsə də o eybə heç fikir verməyib malı özündə saxlayar. İxtiyar sahibidir. Ona görə də izah edən alim deyir ki, bunu qeyd edin. Əgər satan şəxs malın eybini bilirsə və qəsdən bunu gizlədirsə müştəri istənilən halda onu qaytarmağa qadir yəni müştəriyə həmən malı qaytarmaq caizdir məcburən də olsa qaytara bilər istəyir malın eybini almamışdan əvvəl, alan vaxtı və ya aldıqdan sonra bilsin, onun heç bir dəxili yoxdur malın eybini aldıqdan əvvəl və ya ala ala ya da aldıqdan sonra bilməyinin heç bir dəxili yoxdur Dənilən halda o malı geri qaytara bilər Çünki satıcı bilirdi ki Bu malın eybi var Və qəstən bilə bilə Eybi olan bir malı Noxsanlı bir malı satdı və Biz necə bilə bilərik ki O satıcı həmən şeyin evini bilirdi Əgər bu açıqdırsa Deməli satıcı özü bunun evini görür Və deməyib Bağlı bir maldırsa Satıcının özünü də xəbər olmayıb Əgər satıcının xədəri yoxdursa Onda hökum dəyişir Hökum dəyişir Bu zaman yalnız razılıqla Alan və satanın razılığı ilə Mal qaytarılır Məyyən bir yeri satır Çorpaq sahəsini Satan şəxs deyir ki Bu yer Sahənin 100 metrədir Yerin sahəsi 100 metrədir Aldıqdan sonra bəyan olur ki Yüzü yox, 90 metrədir. Bu vaxt nə etməlidir? Həmçinin parça satır. 5 metrə ölçüb satır, sonra görürlər ki, 4 metrədir. Hər hansı bir satır. Bir kilo adı ilə satır, sonra görür ki, 700 qramdır. Nə etməlidir? Müştəri əgər ərzəqdırsa, parçadırsa və s. Nöqsanı düzəltmək mümkündürsə, o zaman Satan şəxs o nöqsanı tamamlamalıdır Nə qədər əsqi verir Onu tamamlamalıdır Artıq veribsə Müştəri o artığı qaytarmalıdır Satanə Bu zaman ancaq tizarət səhih hesab olunur Müştəri o artığı özünə saxlayarsa Müştəri günah qazanır Satan əsqi verirsə Və müştəri bundan xəbər tutmursa günah, e, Satan günah qazanır Amma torpaq sahəsidirsə, bunu 10 metrə artırmaq mümkün deyil. Mümkün deyil deyə, ona görə satan deyir ki, falan qiymətə satmışamsa, o 10 metrənin nə qədər qiymət olduğunu hesabla, sənin pulunu verim Və beləliklə də, həmən ticarət səhih hesab olunur. Aydın bu, o məsələ yenə, bir köma nəyisə alırsanısa, əski verirsiniz ona o maldan, satan şəxs o nöqsanı düzətməlidir. Lakin bu köma olduğunu, olduğu üçündür. Bütür mal olsaydı birdən, yarısı olmasaydı, onda necə? Onun nöqsanını düzətmək mümkün deyil. Bu zaman müştəri ixtiyar sahibidir. İstəsə onu qayt arar. Çünki yarımçıq bir şey onun əynə lazım. Kitab alıb məsələn, Kitabın içinde 10 səhifə yoxdur. Bu səhifələrin pulunu qaytararsın ona müştəriyə. Müştəri bu, bu kitabdan faydalana bilməyəcək. Şalvardır, şalvarın bir balağı yaraya qədər yoxdur. O balağın qiymətini, pulunu ödeyərsə, Onsudu bu şalvardan istifadə edə bilməyəcək. Ona görə müştəri ixtiyar sahibidir. Qaytara da bilər, belə də götürə bilər. İkinci balağı da kəsər, şort kimi giyər özü üçün. <gülüyor> və yenə də görürsünüz, razılığa qayıdır bu şərtləri də əzbərləmək, yadda saxlamaq vacib deyil bir şey yadınızda saxlayın, Peygamber s.ə.v. deyir əl-müslimunə, əl-əşruti müsəlmanlar qoyduğu şərtlərlə əməl edir qoyduğu şərtlərə tabidir o şərtləri də sahabələr izah edir o şərtlər yalnız o zaman şərt hesab olunur ki o şərtdə halal-haram edilməsin haramda halal edilməsin O zaman qəbul olur. Və qəbul olduqdan sonra hər iki tərəf ixtiyar sahibidir. İstədiyi kimi o şərti qəbul edə bilər, etməməyə də bilər. Amma əvvəlki 7 şərti əzbərləməyiniz vacib. Çünki bu 7 şərti qəbul edib etməmək bizim ixtiyarımızda deyil. Bu 7 şərt bizim ixtiyarımız olmadan qəbul olmalıdır. O 7 şərtdən biri olmasa ticarət batil hesab olunur. Birincisi hər iki tərəf razı olmalıdır. Alan da, satan da. İkincisi Satan şəxs bacarıqlı olmalıdır Bacarıq da ona deyilir ki Satan şəxs həddi buluğa çatmış olsun Ağlı başında olsun Satmağı bacarsın Sahibini ziyana uğratmasın Və s. sifətlər var Bacarıqlı olmağa Üçüncü Satdığı malın özü dəyərli mal olsun Faydasız malı satmaq olmaz Üçədən bir daştab sat Elə şey eləmək olmaz Başları bir-birinə düz ki bu nə isə bir şeydir. Saat Suvenir. Suvenir. suveniri, dillən cədidlər. Daşdır. Allah bunu yaradıb, Allahın yaratdığı bir şey. Havadır, havanı doldurup bankaya satmaq olmaz. Hamsinin haram olmasın. İçki, siqaret. Ağan da, satan da, düzəldəndən də, köməkdəndə hamsını Allah lənət Dördüncü, 4-cü təslim etməyə qadir olsun. Göydəki quşu satmaq olmaz Sən bir onu tut Təslim etməyə qadir ol Ondan sonra sat Sudakı, dənizdəki balığı satmaq olmaz Tut, sonra sat Həmçinin malik olmalıdır Öz malını satmalıdır Başqasının malını ondan icazəsiz satmaq zülümdür Olmaz Həmçinin Satdığın şey məlum bir şey olmalıdır Rəsv etməlisən ona Göstərməlisən Hiss etməlidir ki, bu nədir Fılan şey var. Almaq istəyirsən, belə satmaq olmaz Və bir də qiyməti də məlum olmalıdır. Razılaşarıq yox. Qiyməti deməlisən. Ya dillə, ya da ki yazılma şəkildə. Bu yedi şəhər şəriyyət tərəfindən qoyulub Allah ve Peyğəmbəri tərəfindən. Bu yedi şəhər bizim ixtiyarımız olmadan tizarətdə həyata keçirilməlidir. Olmasa, bilin ki, əmən tizarət batildir. Qazandığımız da haramdır, aldığımız da. Allah bizi halal Yiyip haramdan uzaq olanlar, eylənlərdən etsin.